Velkommen til God Nyhetspodcast. Ding, Ding dong! Ding dong, hei dong. og velkommen til God Nyhets med Steffen og Tommy på Metro Sør. Dere som hører på radio hører oss i alle fall der. Ja, FM. Hurra, hurra. FM-båndet lever her på Sørlandet. I aller høyeste grad, og noen hører oss på podcast. Ja, og hva er frekvensen-modulen de skal skru seg på, Tommy, når det er... Første, første tallet jeg kom til å på er, var 666, men det er litt ja, det, er, det ser det er 98,6 runt meg her, ja. vi skruer på den ikke, altså, Hvis du uh, hører på dette og har ikke den frekvensen, da er jeg ikke sikker på hva, altså, hva du hører på da, Det er kanskje podcastutgaven Kanskje podcast, er det Kanskje det er på DAB Velkommen noensett Velkommen du skal du være, og takk for at du hører på, ikke minst ja Kanskje for det vi gjør til deg Ja da, absolutt Er det bra? Ja, er det bra, er det bra? Uh, nei Nei, sier du å få skrubstår i, i Pana? Jeg har jo vært i Skagen i helgen Ja slett, Skagen sykkel, røde Sykkeltur til Skagen For ja. de som kjenner til det Jeg kjenner nå det for x antall år på rad ja, har, du, har du sånn uh, Pinn eller noe sånt nå? For du har jo deltatt mange ganger Eller hva er det du... Burde vært det? Burde vært en pin? Gull klokke? Gull -klokke. Gull -klokke. Ja. Goll. Goll. Det var jo nu i Göteborg. Det var ju en bra tur. Eh det är ju en göttur men det är hårt. Jag känner det idag att det är hårt. Jag känner jag känner jag känner mig orad att det var hårt. men for det var det var stas. Det, det, det, ja. det, det, det, det, ja. det var perlevärt och det är ju det jag har fått sleda för du ser att jag har nog i pannan, ja. Ja. Er det en bille. Det såg ut som hon hade kommit med i panna. Nej. men inte någon ny eli, men inte någon eli och kan du Ja, men inte eh ikke det vitaste av coming då. Det brunt brun coming. Ja, du tänker på det svårmitt när du? Ja, ja någon tänkte mer på det vidare grejen som med pandemik. Ja. Ja, jag yes, jag ja, det var många ting av. Där jag där med pekpå. Nån är, så som hon är kommit panna och så det avslutar man så smäller en jättepenis rätt i sidan på mig. Det är rätt oss lätt. Det är sådär som alla som har sett mig då har hört, "Har du ramlat?" Men det har jeg faktisk ikke. Jeg har bare brent med. Ja. I sola. Brent i sola, ja. så skulle jeg stange, ikke skalle, men jeg skulle stange vekk en kompis som sto i veien for meg. Så jeg gnei meg opp etter så kjente jeg bare det at det trynet mitt begynte å ramle fra hverandre. Ja, du bare gnei av litt av panna. Jeg av litt av panna mi. Ok. Um, spørsmålene melder seg jo nå i kø hos meg da, men jeg tenker sånn, <laughs> er, du, er du glad i pelle skorpe? Nej Nej Heldigvis ikke. Det er for det hadde vært katastrofalt det. hvis det, ville med det såret her. Det da hadde du havnet helt ned i k ja, det... Jeg vil ikke plukke på det nå, da. Nei, jeg skal prøve å ikke det. For deg som har hørt på oss et par ganger, vet jeg at podcastepisodene våre gjenger, som de gjenger med, sånn preik som dette, egentlig, gjennom hele... Ja, 1-2-3 timer, eller hvor, hvor ja, må timer, vi, måtte vi ha på hjertet. Episodene som gjenger på radio, som er jo selvfølgelig på podcast, på godnyheter der nå, .no, de har vi alltid gjestet med på, og i dag har vi rett og slett fått med oss Thomas Fordelsen, Hallo, hallo. God, God dag, Thomas. Velkommen til oss. Takk for det, takk for det. Veldig hyggelig du kunne komme. Jo, det var hyggelig å bli invitert på radio. Ja, det er, det er vår glede i aller høyeste grad. Vi, ser jo, eller vi hører jo umiddelbart at du er jo sørlending, og, <laughs> <Ja>. <laughs> og redaktør for, for hvilket uh, publiserings... Uh, hvilke publikasjon? Hvilke publikation? Sørlandsavisen. Sørlandsavisen, ja. ja. Og det, uh, hva er bakgrunnen til Sørlandsavisen? oke inte såna så visen. Tack tack på startat. Du det nu ska jag med vad jag säger för nu har jag varit med og så starta avisen som jag var med och skriva i den helt från starten av, men det var jo... bakgrunden for den existensen är ju det at eh Christiansen avis eh väldigt flott lokalt avis eh blev lagt ned i december grundet mangle manglande inkörning eh uh, og um, Blir presset ut av markedet eller nei nei nei, nei. nei ingen uvinnsspill på ingen måte nei. ingen skytens uh, selv om uh, sikkert uh noen vil ha det til at det skal være slik, at det var slik, men... Uh, det gjør historien litt mer gøy, hvis at vi kan... Uh, ja, altså, alle, alle som leser avisen, Fedre Landsvern, kjenner jo til uh, de ukvemsroene uh, som det delt Men uh, Søndagsavisen, uh, en lokal avis uh, som ble uh, etablert i... Asken av Kristiansand-Avis eh, i januar 2018. Kul-Fønex-aktig eh, greier, eller? Nei, nei så eh, Søland-Avisen ble etablert av eh, Tvendemedia, eh, også bedre kjent som, eh, som eh, Arndalstidene, det moderskipet eh, okay. til Tvendemedia. Eh, og eieren eh, av Kristiansand-Avis eh, var jo Føderland-Sven da. Så det likte jo ikke Føderland-Svenn, at eh, det kom en... Eh, en astottar på banan så snabbt att på vi fick uh, en del kritik for at vi brukte samma färg i loggan mm. uh, det blev vi, vi blev så beskylld för att bruka samma bokstäver uh, eller ja eh uh, font sån där eh vilket inte är helt då men uh, vi har brukt samma uh, eh 20 meter på samma färg i, i lokalavisa tidigare så derfor var det naturligt eh uh, var det naturligt bruke den fargen i deg og... rett, rett og slett frederlandsmann prøvde å saksøke men ja. man kan ikke ta patent på en farge dessverre Det gjenger ikke an rett og slett nei, nei. Veldig spennende Thomas, vi kjører en liten låt og så skal vi komme med tilbake og bli enda mer kjent med det God nyhet podcast Og der var vi tilbake igjen Du hører på God nyhet på Metro Sør Det er Eller med Tommy og internet. Steffen ja. Eller på internett Ja, ja vi, er jo, vi er jo begge deler for vidt, uh... Du kan høre på det på internett begge veier ja. Hvis jeg kan kalle det Du kan høre det på radio på internet. Det kan du Fuck, altså, det her, her er, det er fremtiden 2018, og bør ja. det bli ja, Og så er det, det det mange har bare valgt det selv Å sette på Bare sånn, de kan pause det hvis de vil og nei, Til en viss grad har de valgt det ja, no, jeg tror alla välger det. Föllde pusha, föllde man var det var, jag vet det var någon som inte hade hört på Metro Syd förr som hörte på Metro Syd när vi hade vår första sändning. Eh, det en stund tillbaka. Vi, vi fick ju den parten lite till in i det goda sällskap. Det, gode det gode altså selskap, vi har jo det her med oss. Absolut. Det var en god övergång. den. Thomas Wårensen. Ja, då kan jag Første flinke. Jag vi må snakkar lite om namnen lite. Ja. Fordelsen. Ja. Er, det, er det et sjeldent navn uh, i Norge? Ja, det er i hvert fall uh, ifølge Wikipedia, så er det færre en... <laughs> in ja. enn 200 mennesker i Norge som heter det. Ja, er det et navn mm. som du har tatt till dig for humoren skyld, eller det, det, er det et ekte navn? Det er ikke fake news, jeg heter Fordelsen uh, på, ordentlig, på ordentlig, men... Jeg har, har døpt eh, foreldrene mine, min far, etter fordelsen til etternavn. Jeg googlet det en gang, eh, for eh, jeg er ikke interessert i eh, slags forskning man har et spesielt etternavn, Nei. så jeg googlet etternavn mitt og fant ut at eh, fordel var et ganske vanlig forenavn bland mann i eh, spesielt Danmark på 1600- og 1700-tallet, og ut at det var eh, to eh, som heter fordel- som emigrerte til Nord-Norge på den tiden der, så, så sannsynligvis er jeg etterkommer jeg ut av en ut av ja. Yes. ja. Og det er kult, da. Fordel tror jeg aldri har hørt... Uh, jeg har i alle fall aldri blitt du <laughs> det? Det er min egen skjøl. <laughs> er det bare... Er, det, er, er, er du sånn at det, bare, det er bare fordel å kjenne deg? Det er det på mange måter. Ja, uh, ja vise tider. Jeg har ja. nok blitt kalt bagdela, uh, eller rev, som ja. man også <laughs> Ja, jeg har blitt kalt bagdelsen, men jeg har blitt kalt mye rart. <laughs> til, til og med fastlege min, han tror fremdeles at jeg heter forpelsen. <laughs> ja, det det. Når jeg er lege nå for antibiotika, så er det det står på glasset. Kanskje han bare lyrer opp med meg, Ja, <laughs> <Okay. laughs> forpelsen, ja, det er... Ja, det kan være at det blir et kallenavn jeg kommer til å bruke fremover altså, på, på diverse mennesker. Ja, ja, men forpelsen er jo premiere på ord for min del. Ja. I ja, aller høyeste grad. Er det noe, det du sier at du, fer, du blir du verre ting enn det, er det noe i forbindelse med din stilling som redaktør? Er det med pebord å det är ju så kalt det ting en en, en, ditt, en <laughs> eller, ikke som redaktör nej nej uh, alltså på papperet så har jag varit redaktör sedan 30 april men i praktiken så har jag bara varit redaktör i tre fyra veckor så jag har ju rockat och fått min kritikerna men det räknar med det kommer det ska vi det ska vi, løse her, vi det, jeg det, altså, jeg har fått en kritik en uh, eller ett sån uh, sina telefon men det ble løst i allmänlighet uh, bland vänner och uh, ja, ja der når, du har, når noen ringer deg, så er det jo et ikon på skjermen din nå. Ja. Som er, det er en rød cirkel, med en hvit telefon inni, og du bare trykker på den, så løser du jo hele samtalen. Du, når man blir redaktør, så fraskriver man seg den muligheten der. Kan man ikke bruke den knappen lenger? Nei. Ok. Da blir leserne sure, hvis de ikke får lov til å si. Men det var en si leser si som min. ringer om gangen, vet du. Ja, men <laughs> det, er, det er rart for dem det spør seg. Ok. Ja, ja, men det, det er ting jeg ikke vet, faktisk Vi skal nærmere in i redaktør-livet Litt senere, men nå skal vi bli kjent med, med personen Ja Og eh, Thomas Fordelsen Dette her spørsmålet har du fått varsel om på forhånd Ok Og det er litt sånn for å vise vad du prioriterer i livet og ikke, ikke sant? Mm -hmm. Så når du er eh, stedet hvor du kan bytte varer mot penger Ja Så er det noen ganger man prioriterer La oss si du kjøper kjøtt deg så kan man välja dyrkött eller så kan du välja first price kylling uh, skavkött, är ja. det inte? Ja. Nu måste jag bara få lagt till att det är helt sjukt ifall du gör det faktiskt. Om du köper kylling köper dig det är det kaxligt. <laughs> de lagar kyllingkött Så tror det inte en hel kylling och kanske någon fler dyr samtidigt. Bara kör upp i kvarn samt med allt gott kött och kyllingen då det nog poäng att bort det och bara first price kylling. Det ger mig nog kyllingfilé eller tänka. Ja, men jeg tror du, du lager kyllingkjøtten jeg... av føtter, av sånne her hanekam og nebb og kanskje sånne litt sånn avkapp da Ikke Dette mener jeg i aller beste mening, men fy faen i helvete, det er det sykeste jeg har hørt du sagt i hele mitt liv Sal Styr under salatkylling, det er der du finner alle de, er, de, er, de, de er grønne saker ned ja. ja, men jeg synes den smaker egentlig greit Et salatkylling, ja. der finner du fjær og alt mulig Fjær der, ja. Der fikk vi noe snart på hva Steffen ikke bruker mer penger på. <laughs> <Ja. laughs> Killingkjøttet uh, killing går an til nød, men uh, ikke... Den... Det burde ikke være alt kjør og alt mulig. Ja, det er liksom, ja, bare det er det liksom alt bare en smør, men ja. uh, salatkilling, det er... Du kjenner til, nei, du som, som jobber som, i, i media, du kjenner godt til nuggets-oppskriften, uh, ikke sant? I, ja, den pink slime. Ja. Vad syns? Är du glad i nuggets då men? Ja, egentligen väldigt glad i nuggets. Jag kommer till jag kommer att tänka över vad det egentligen är latroligt bäst. Det är nummer pölser och politik och nuggets så du må det, det ser grejt ut men uh, du får inte finna ut hur den lages. Är det är det ja. Du jag har inte haft forskat den saken där men det är det är möjlig grave sak för tror kanske att så långt att följe någon ledtråd här. Men du jag har en policy om att jag håller med Gunnar kötta i och uh, kylling nuggets uh, för ja det finns några alternativ som Koman har lite bättre kontroll på kassa inne. Jaha, fisk. Ja. Nej, ja, men carbonara shit, carbonara chätte. Carbonara är ju mycket snabbare på det? Ja, det är mer chätte där och mindre för att jag tror jag jag tror inte jag har köpt vanligt och det är altså, ju kanske 800 talet. Kommen till kokkesskolan självklart det är <laughs> No, det är ja, det det bli mycket rart nu vet inte det här. Eh, jag med carbonara. Ja, men tørt. Tør med litt vann da, tør vann? Det er jo bare, du er i vann og mel. Vann og mel? Ja. Så gode... Kjøttet det trenger du bare å steke, du ikke, så er det ferdig. Du, du må, må ikke, du ikke steke for lenge da. Ok, hva du dyrt, og hva kjøper du billig, Thomas Fordelsen? Nå må vi bare få nøste opp til dette her, for denne i uh, tangenten, den kan vi... Jeg kjøper billig mat hvis vet uh, hva det er for noe, hvis det er uh, sånn grønnsaker og uh, sånne ting som er basisvarer, mm -hmm. heter det vel. Kjøper jeg billig, for det er jo stort sett stort att lika bra alla bara som mm. de de sakene. Eh uh, men jag är når när jag alla lagar matpackar så det jag svir allt for mycket pengar väck på lunch. Ja hi, uh, hi. så uh, ute så uh, ja brukar mer pengar på mat och lite <laughs> ja, borde mir lite. Till exempel en bil, da. kan man bruka mycket pengar på bil? Nej, jag har jag har aldrig haft bil. Du har ju inte lappen. Jag är min... snart 40 år, jag har ju lappen. Du brukar inte såre pengar på bil. på värdepapper eller bil då? Det är ganska dyrt att ta lappen. Ja, det ja, det er jo det och men jag har varit så heldig att kunna bo nära centrum så jag har råd att bo för det är egentligen jag har en stor cykelvagn när jag ska ut och köpa massmat till Michelle så jeg har cykelvagn så fyller med tre fyra bär på Får du ned seg litt i sky, og føler deg litt bedre enn alle andre når du er bare på to hjul hele tiden? Snø, regn? Nei, altså... Ja, innimellom, innimellom, men altså når jeg ska ut og handle, og det er snøkav, så er det ikke noe særlig stas. Nei, nei, så det, det, det er nullerut, på en måte, den der miljøgristen. Når jeg liksom skal puse på og må ut i sørlåsparken og kjøpe materialer, da er det ikke noe kult å gå bussen? på bussen med 5 meter lange planka eller store pakker fra IKEA. <laughs> Busstofføren, jeg elsker deg, tenker ja, ja. <laughs> Det er sånn der clickbait-artikkel. Spesielt når jeg liksom fem pakker fra IKEA skal inn på bussen og inn Det er jo tipset når avisen har sånn, Gjettet hva Thomas prøvde få med seg på bussen i dag, og så kan <laughs> ja. ha... Det var kan det være? Det 15 sekker med sement, det blir vanskelig for han Pavel som skal kjøre bussen. Det kan ha vært en finfølgetong. Ja, ja. Den, den følger vi opp. Vi eh, finner ut, du har ikke lappen, du kjører helsebuss og sykler gjerne. Ja, men, det, men, men, det første bil jeg skal kjøpe meg blir en Tesla. Ok. L-bil. Ja, riktig. Sikter? Men litt, men som ikke ser ut som man er designet av Disney. Okej, okay, du väntar en, en lillt på den riktiga bilen då. Det ja, det kostar väl lite kvar. Det är ja. helt säkert. Det man blir ju rik av att vara jobba lokaltvis Det är riktigt. sant. Nej. Okej, okay, okej. Okay. Då uh, Men det sparar man så pengar på att köpa billiga saker Ja, så vi nullar ut en helting där. I tillegg til å være redaktør, så er du musiker? Mm, eh, ja, med trådbål. Jeg er ikke så veldig aktiv lenger. Det går ikke en tre dager. Passiv og... musiker? Pass, passiv musiker. Du kan si det sånn at jeg, jeg har skitt opphåpet. Nei. <laughs> Men jeg er ikke så veldig aktiv lenger, Nei. nei. Passiv musiker, du har en som stender foran å spille gitar, en som spiller bass, og så stender du å spille ingen rolle i bakgrunnen der. <laughs> oi, oi, oi, Tommy, den var kjempegei! Ja, stand Alle stand-up inni dag. Spiller ingen rolle, det instrumentet er jo kjempekjent. <laughs> Uansett så har du, du er i hvert fall, om ikke du har, du har lagt band litt på is, November Homecoming. Ja, det var et band som jeg hadde fra 2005, eh, startet 2005, når jeg gjerne bo i Bergen, og eh, som eh, da ble lagt på is i 2011. Ja, vokalisten ga seg midt i eh, Midt i sangen Release-turneren Ok <laughs> Den er hip da Og der tror, der tror jeg det var mye drama Det var litt intriger Ja, litt, eh... var det sånn som Flitted Mac, eller? At de liksom skulle ligge med hverandre hele tiden Og det var bare kjærlighet og solv å si hele veien ikke i band. Nei, jeg vet ikke. <laughs> uh, nei, jeg skal ikke gå så langt som å si det, men uh, det har vært... Uh, jeg da, går det hjemme alt, langt, Det så... alltid intriger i alle band, uh, ja. og uh, det var nok litt sånn personlig umenhet bak uh, dette her uh, også, men... Uh, ja, vi, ble, vi, skiltes, vi, vi, ble, vi, vi skiltes som uvenner, men vi ble venner igjen etter hvert. Ok. Ja. Det er bra, og litt sånn, sånn intryg er det jo for alle oss som har drømt om å bli rockstjeneregjeng og hatt gleden av spille i benn. Men vi er jo så heldige at vi har fått med oss noen låter som du har tatt med deg her til oss i dag. Vi skal høre November Homecoming med Comeback. God nyhet på kast. Hallo og velkommen tilbage. Du hører på God Nyhet med Tommy og Steffen på Metro Sør, yes, eller podcast. Gjest dag. dag, skulle jeg til å si, det er Thomas Fordelsen. Hej igjen, Thomas. Hei, hei. Hei, hei. Vi har etablert redaktørrollen din. Du er også musiker. Det hørte vi et lite eksempel på her. I... Hvilken, hvilken instrument er det du spiller i den her? Gitar. Det er gitar, ja. Ja, og kor. Gitar kor. Ja, gitar kor. Er det sånn at de låtene ligger tilgjengelig på internetet. Ja da, der må man finne musikk til vanlig ja. ja. Du vil ikke nevne noe spesielt Til om jeg ser det i butikken Til CD om jeg ser det på, oh. på type bensinsasjoner, eller? Noen Ja, ja. kult mm. ja. Perfekt Og det kan en bare min noen bandnavner som er November Homecoming Det var comeback du hørte just nå, du som på radio, du som ja. hørte på podcast Så hørte kanskje bare et lite. liten lyd Ja men du har jo lov å gå på kanskje YouTube, se, er det det der, eller? Ja da, YouTube også. YouTube også. Mm. Ja, perfekt. Du er, jo, du er jo rett og slett, å, å, å spørre der hen, du har lagt ut i dine sanger hen, er jo ganske dumt egentlig, for du er jo en uh, mediemann. Du det, en mediemann av dimensjonene, vil jeg si. Jo, du, et, oi, det var altsånt. Ja, det vil jeg si. Du har jo vært borte i alt. Du har jo, jo et firma som, som heter Fordelsen PR. Ja som driver hovedsakelig, som jeg har skjønt, så er det sosiale medier. Og du er tekstforfatter, du er korrekturleser, du er blogger og journalist. Ja, det, jeg, ja, ja jeg må jo presisere det at nå er jo det min redaktørrolle som... som som er i fokus på en måte. Jeg har jo ikke anledning til så bedrive så veldig mye PR som redaktør. Eh, selvfølgelig korrekturlesning eh, og eh, tekstforfatter kan gå an, eh, men eh, jeg, jeg har ikke anledning til å blande rollene eh, PR-rådgiver eh, og kvinner. Eh, men, det er veldig lurt å si det i hvert fall nå da ja, Fordi altså, du har jo ja, en arbeidsgiver det, det må være sagt mm. um, og, og rett og slett Jeg har, har rett og slett tid uh, som redaktør Og skulle drive, uh, bedrive en masse PR Men jeg studerte jo uh, Grønt at jeg flyttet til Sørlandet Var jo fordi at jeg ville studere reklame uh, Og markedsføring mm. uh, På den tiden i 2006 Så var ikke det så enkelt uh, Da hadde jeg måttet pendlet til Grimstad Uh, og det var bare deltidsstudier å finne, så derfor uh, Men du skulle i just... Sølanda likevel? Det var ikke noe... Hadde, uh, ja. Nå skal dere høre, jeg ja. hadde et, uh, et langdistanseforhold så hadde det vært Perfekt. i fem år Ja, ja, ja uh -huh. uh, de, de varer de? Ja, uh, og så bestemte, jeg, hun bestemte hun ville Hun kommer fra Nederland og skulle søke jobb i Norge, og det nærmeste omkronbergen var Kristiansand. Okay. Så, så det var sånn jeg flytt, flyttet til Kristiansand for, for at vi skulle kunne bo sammen. Og, ja, så endte jeg opp med å studere kommunikasjon i stedet for reklame og markedsføring. Og det er sånn jeg ble pr Men du er god på kommunikasjon allerede, for du har jo et langdistanseforhold med en utlending. Ja, ikke sant? Ja, så jeg er veldig flink på brevkonsponanse ja, ja. og e-post. Og for det, det, det sendt et ekte brev og til også mellom dere to, eller var det... Masse. Masse ekte brev? Jeg var 20 år før jeg min første e-post. Men det er jo fordi jeg er gammel gubbe. 51? Det er spingammel. Ja, spin <laughs> ja men, men ironisk nok så er jeg, en, så er jeg faktisk Norges første pappablogger. Ordentlig pappablogger. Så blogget kun om pappalivet. Det har jeg faktisk det barn med nedlenderen? Det ble det. Oi, oi, oi. Opp til, opp til tre. Opp til tre oi, barn? I all ja, så ikke fire, men så mange som kanskje mm, tre? Ja, og mens jeg studerte da, så, så, så jeg har jeg jobbet som journalist. Og jeg var faktisk radioman i mine unge dager i Bergen. Er den bloggen å, å finne den der, eller er det Den, den ble lagt ned. Ja, nei, jeg følte på det at det, jeg, det ble en sånn eh, kamp om... Eller, kamp. Jeg, det er sånn at enten må man utlevere sig selv veldig mye for å få lesere å følge. Ja, utlevera barnen, inte sant? Når man skriver om barn så måste man skal helst inte det, sant? Det är lite komplicerat. Jag jag syns det Jag syns det ble litt i längden och skulle utlevera barnen så och så därför blev det till Vad var det liksom? Jag går ner. Var dite, hvor, hvor, var norr var strikt i påsikt? Allermest strekt det för du förn dräck? Jag till nöde hade kun till nödet på farsin så var väldigt rätt som man inte skulle kunna Canonian byta ut fjäser med ditt eget. <laughs> det är väldigt inåt att göra sån där Ja, det fantes ju nog Instagram filter på nånting där. Men um, eh nei, det blir det blir rart och äckelt och skulle skriva om all möjliga detaljer som eh hon kanske inte ville syns var så kul när hon blev större. Nej, riktigt. Och hörs ju för något tyd så vet ja. men du du vaknade du valgte å fjerne bloggen fra, ja. fra hele internett etterpå. Rett og slett. For du tror at internett glemmer? Ja. ja. Det, det er veldig... <laughs> Nei, internettvis. Ja, Google glemmer jo. Nei, det gjør det de vel på sett og vis, ja. Jeg ja. har jo jeg har selv drevet å blogge, faktisk. Og det er noe som stresser meg litt av og til. For har jo, vi har jo vår podcast på godnyhet.no, som også er, er en bloggside, egentlig. Så at, noen ganger, hvis det er inn og skikkelig litt, -litt så kan jeg si at nå er det plutselig noen som leser et gammelt blogginnlegg fra... 2013 eller et eller annet, og da jeg, slags tanker hadde i hodet den gangen? Nei, det var modne tanker. Det var nok... Uh, ja, jeg tanker. tror ikke jeg er moden, som du sier da egentlig i så akkurat det stresser meg ikke så... Det er de fortell. fortell litt mer om, uh, om din tidligere tid på radio, Thomas. Eh, du, det var... Uh, ja, hva si? Vi var en idealistisk gjeng som uh, skjedde til oss og var veldig opptatt av musikk og ville løfte frem alt det som Bergen hadde å by på uh, Musikkartister, så vi, løftet, vi, vi, skre, vi vi snakket om og spilte musik fra artister som datarock og Ida Maria og Sondre Lerke før noen hadde hørt om dem. Så, før, de, og, før de ble datarokks, Sondre Lerke, og i den morgen. Før ja. de uh, kjemte både nasjonalt og internasjonalt. Vi var vel, satte vi som er å breike de da, fordi at ja. det vi... Snart... Hvilken kanal var dette? Radio Askei. <laughs> Radio Askei, ja. Den er jo, uh, den er jo fin Bergen sikkert, den. Ja, Eksisterer den da? Veldig kristen radiostasjonen, så Aha. vi måtte passe på hva vi sa. Men uh, det var jo veldig uh, generøse, så ga oss den muligheten da. Ja, ja. Mm. så det, de ville jo sikkert ha lyttere da, innen sin kristne lille... De ville jo gjerne bobler. ha litt yngre lyttere, og skjønte ja. uh, det at det... La de små barn komme til meg, sa faven og uh, <laughs> ja. deg med noe mye lurere i. Ja, for den musikkkompetansen deres, som begrenset vel seg til country og salmer, så uh, ja. ja. Da er det ikke feil å få inn uh, noe Ida-Maria, datarock og uh, Sondre Lerke. Jeg er litt på det med... Dettså att du er korrekturläsare, For meg det för mig det är inte en jobb. Som det är ingen jobb. Hör nej Joder, för alltid varit, men det är inte en jobb du hör ofta om då. tror, jag det är första gången i mitt liv i alla med en korrekturläsare. Ja, så som samstämmig nästan Steven som man ju om man prövar på allt man är god på, inte så. Absolut. Jag har vad sa jag fick eh vad sa jag Eh, Paksesplass i TV2, og der ble jeg satt til å var, lese... Ja, ja, der ja, ja. ble jeg satt til å lese gjennom som skulle publiseres på TV2.no for å se om det var skrivefeiler. Oh, Så det var sånn ja. jeg uh, utviklet min kompetanse som korrekturleser. Da må ja. jeg, som en, uh, som en uh, rettskrivningspoliti, så må jeg spørre deg, er, uh, er du veldig interessert i rettskriving? Du, irriterer du deg når du ser en feil? Jeg irriterer meg grønn over å uh, overkomme uh, feil. Da skal jeg bare gjøre en liten ting. Nå skal jeg bare vekke litt fra mikrofonen, for jeg må oppe igjen high five. Men jeg er ingen ekspert, <går> Oi, det var Tina. Det var det var för att det på något snacket man skulle ha high five. Alltså det radio musiken när jag muntat vaknade så att det tärter skulle vara. Nej. Nej för nu fruktet jag i radion så stillet. Så jag vill ju inte säga så mot dig. Tre till här och rabba kan du köra. Det är också ett vikelmedel har jag hört någon säga. Ja, kanske det. Det kanske det. Det, det. Men det er, er du har du har du ikke tatt på det något jobb som korrekturlytter? Er det noe mikron trengt, Steffen? Ja, vi, vi har vel noen Det har vært noen som har meldt fra, for eksempel For en, en tid, for eksempel, tid tilbake da så sa jeg At Rudolf Diesel fant opp uh, Dieseldrivstoffet Og det er jo feil Han, han, han, var, han klarte å fi, lage seg en motor Som brukte diesel som drivstoff ja. <laughs> Og der fikk vi jo en, Da kommer det post Ja, da, da kommer det, vet du, i meldingen din Ja, kjent til det, <laughs> ja, det vi. Men jeg har jo lært meg bare har Ikke noe eierskap til min egne uttalser det er noe av deiligste som har... Øh, du bare fraskriver deg i all ansvar for alt du har sagt? Sånn Litt og slett. Det ja. Fordi det, det er jo fortidsmeg som, <laughs> ja. som sier det når jeg hører på det i etterkant, sant? Så, men jeg har jo lært nye ting siden da, og da må, jeg, da må jeg bare justere informasjonen. Det blir veldig mye å dementere da, hvis du må hele tiden rette på ja, deg selv. Etter hvert så uttaler jeg mindre og mindre påstander da. <laughs> bare, smart gjort. <jobb. laughs> ja, det er bare ting. Samme her. Ja, det er veldig greit, veldig greit. Hvis skulle... Egentlig, i min lapp her, snakke litt om Sørlandsavisen, men det kan vi bare gjøre litt... Uh... Jeg kan jeg bare det kan vi bare drit i. Vi ser om vi får tid, rett og slett. Det kan vi. Er du uh, ham? Ham og han? Ja. Er du nøye på det, eller? Ja, jeg prøver, Ja, altså, jeg er nøye på alt, men jeg, altså, som jeg sa... Veldig, veldig voksen til å si, modent. Jeg er ingen ekspert, da, så jeg gjør feil blant deg også, og jeg må ofte sjekke hva som er riktig... Dere er aldri Google langt unna er... Språkrådet.no, det er en yes. god venn å ha Det er min, min startside omtrent. Har vi det her? Er min. Er det min Det er så som burde bruke den oftere Absolutt, det, det er det Jeg er jo som sagt en typ som irriterer meg Både over, over kommerreglene Og ja, dobbeltkonsonanter Og alt det der som, som folk egentlig burde kunne Vi skal rett og slett kjøre låt til Med ditt band November Homecoming Det er scenario number one God nyhet Podcast Hej og velkommen tilbake 8 år en gang. Du hører på God Nyhet på Metro Sør, eller på podcast, hører du på? Bare du som... Favoritt, uh, jeg er radiokanal. Jeg har ikke hørt på, Anna-Steffen, for jeg skulle prate ferdig først. Har du ikke sluttet på? Nei, bare prate litt laft, du. Du som hører på, uh, på podcasten fikk just uh, høre en liten lyd. Du som hørte på radio fikk høre November Homecoming med scenario nummer 1. Vår gjest i dag er Thomas Fordelsen, og han... Du nu hur vart man skrever i sanningen här under? Ja ja, det är jag ska ska skriva. Ska jag valt? Ja. Kul. Eh, mer till fälles med den. Jag tror det tog så där. Jag drivs ska väl låt ja? oss köra du är också en PR-rådgivare, eller hur? Kan du definiera det? Det gör jag. har vi ju redaktören i Södlandsaviserna sån och har jo många frågor om lokalaviser. Fy lös. Fy lös då. Varför ut på papper? Det er noe med at eh, lokalavisen må trykkes på papir. Gode nyheter må alltid trykkes på papir, for når du sitter eh, i helgen og skal nyte morgenkaffen din og Skånsen din Så er det liksom er det, er det mye triveligere å sitte med avisen Den kan du trykke søle Litt sånn ljus og kaffe oppi Uten at den går i stykker, sant? Det kan du ikke med en iPad Eller telefon, sant? Det er ja. en grunn Og så er det noe med at uh, telefon, den, den avisen kan du ta med deg overalt Uten å måtte lade den opp, sant? Det kan du ikke med en mobil må ha, da må du dra på en lader og gi den lager lyd i tidlig tidlig. Her slår vi tider, slag for og... papirformatet. Derfor kommer, kommer alltid til dø ut. Ja, konkurransen kommer til å bli tøffere, og inneholdet kommer til å bli snevere, kanskje, men den kommer alltid til å dø helt uh, ut. Hvor mange, hvor mange utgaver av den denne Sørlandsavisen er det som uh, gis, den, den seg bort til folk til den kommer eh, ut til alle eh, husstander i eh, kommunen og eh, hele Sørlandet. Nå må jeg prosessere det at det, Sørlandsavisen er, kommer i tre forskjellige utgaver. En lokalavis for Kristiansand kommune, en for eh, resten av Vestagder, og så en eh, for Østagder som heter Sørlandsavisen. Og du sier Østagder, ja. Det er grejt når du har Ardal som eh, sjef. Ja, altså, det har med at jeg begrenser å snakke bergensdialekt enn så lenge. Men, ja, Sønlandsavisen er delt opp i tre sånn, og grunnen til at vi er i stand til å faktisk tjene penger er at det foregår mye krysspubliseringer mellom disse tre avisene, og sånn at folk får stoff tilpasset der de bor. Ja, og hvor mange aviser er det som printes ut hver dag? hver dag. Den avisen kommer ut uketlig, og i Bare Kristiansand så på over 33 000 Bare Kristiansand. Så, sånn, ja. Snakker vi hele Agder, altså begge fylkene, så er vi oppe i 100 000. Wow! Oi, oi, oi. Men jeg har jo tenkt på det, altså, det, det stender jo skrevet i, ja, blant annet avisen, om at det er, den, den de ene Avis, holdt på å si, merke etter det andre slider økonomisk. Er det... Ja, altså vi, papiravisen generelt, det ja. synker, i, synker jo i opplag. Men det som jeg, jeg tror jeg, gjør at vi er i stand til å, å vokse er det at vi skriver kun om gode nyheter. Ja. Vi lag krig og Krig og elendighet, eh, la vi andre ta seg av det. Og så mm -hmm. eh, er vi god på kultur, eh, og eh, vi er der folk er, og det kan ikke bli lokalt nok. Og, eh, så er det det at vi driver krysspublisering, slik at vi kan spare inn på å publisere en sak i, eh, i forskjellige aviser. Ja. Hvor gjenger grenser på, på eh, hvor lokalt det må være for at du kan publisere det på en måte? Nei, altså vi, vi skriver bare om, eh, om sørlendinger og om ting som skjer på sørlandet, men ja. eh, det, det, det kan aldri bli lokalt nok, altså når vi får, eh, får tilbakemeldingen fra leserne, så går det på eh, helt spesifikke ting som at eh, noen eh, er blitt eh, lei seg fordi at parkvesenet har fjernet eh, rododendronbøskene fra parken utenfor vinduet deres, og... Eh, Uh, det går på veldig Sånne små uh, De går de ut med navn da, og de, de vil stå for Følelsen sin i media de, Det er veldig mye følelser, ja. veldig mye følelser ja. Ja. Men hvis at, la oss si hun heter Edel La oss si det er hun ja. La oss si hun heter Edel Vesterman ja. Og hennes rhododendronutsikt Er nå forsvunnet ja. Vil hun stå frem med sitt navn Og alder det bilde, og bildet, fjes? Ikke bestandig. Ikke bestandig? Nei da, nei da. Det, det no, så sørlendingen er jo konfliktskyet, det vet ja. jo Så det, det, det kommer helt på kor jeg er i landet. Jeg, kan jeg kan jo både se for meg, både ansiktet og alderen til Edel, som du, som du prater om nå, for ja. også, som, som klager på rododendron utsikten sin. Ja. Jeg tror at sørlendingene finner tilbake til konfliktmusklerne sine når det blir litt eldre. For da, er det, da gir de litt mer faen i det der... Altså. Ja, når de har liksom ingenting med å tape... Nei, da, Nei. <laughs> da blir råd og denne råden viktig. Uh, kan ja, jeg... Men er det, er det mange ganger fristans å skrive om en sag som, som kanskje ikke er lokal, holdt det på å si? Det, det tenker jeg hadde slitt litt med at det hadde vært en... Nu som hadde skjedde på rett på utsida kommunegrenser da, eller på fylkesgrenser, så... Nei, det gjør vi ikke, men vi skriver... Det hender det at vi skriver om veldig universelle saker da, så ja. vi, vi, vi gir jo også ut... Vi skriver også forbruk av trikler og reise, reisekildringer, og sånn som er ja. uh, universellt, altså som vi ser si at uh, alle kan ha nytte av å lese det uansett hvor landet de bor. Ja. Men hvis det dukker opp en sånn... En, et scoop, er vel det det heter... Ja. og ordføreren er funnet eller det, det, det er bevis og vittneutsagen og sånne på at ordføreren har har kjørt, trimmet moped for eksempel altså, og det, kan, det er dere det er kun de eneste som, som vet, går dere ut med saken da for liksom å få litt mer blest? Eller? Vi er veldig glad i vi er veldig glad i eksklusivt eksklusive saker, men men vi, det är ju vår agenda och så driver drit ut folk alla häng ut folk men det gör ni själv när han kör trimomopen sin tänker jag det är ju ja folkvalde har ju ja. ansvar alltså nu kommer avisen bara ut en gång i veckan så tänker det är statsmakt och så vidare har du känner ju inte till det kunde ju ha frist nog lagt en nattsak på det då ja en, det kunde det men det, vi har inte varit borti något sånt förlopp det kan være det kommer. Det kan være det kommer, ja. Det er noe med eh, Vi skal høre den tredje og siste låta du har med deg da, som er igjen ditt eget band med låter du har skrevet, November Homecoming. Låta heter The Opera. God nyhet podcast. Da var vi tilbake igjen. Det er god nyhet med Tommy og Steffen på Metro Sør. Hallo Steffen. Hei, hei Tommy. Jeg fikk lov å snakke nå. Jeg... Nå fikk du lov å snakke for en gang. Ja, Perfekt. Og et hei Thomas Fordelsen, vår gjest i dag ja, Men det er ikke helt sant, for vi har jo flere gjester Vil du bare introdusere kjapt en, et annet medlem av det, redaksjonen, eller hva er, det, hva er det vi har med oss her? Nei, jeg, har, jeg har med meg en, hva skal vi, vi kalle dig en, en, en hjelpemann En hjelpemann ja. Nå er det jo sånn at mikrofonen er, da, er bare den du har som virker der borte Så du må, okay. kan dele litt på han, så kan du bare høre kjapt han heter og sånn okay. Mitt navn er Mathias Strandrud Jeg er da. nesten ferdigutdannet journalist Nesten ferdigutdannet journalist ja. På Sørlandet? På Sørlandet, ja På NLA, på Gimlekålen Ja, riktig er det, er det fortsatt en kristenskole i Gimlekålen? Det er fortsatt en kristenskole Ja, så den, der, er, der er tradisjonen eh, opprettholdt Ja, altså, absolutt Så hver gang, vi merker ikke så veldig mye det Men eh, vi har gratis lunsj hver torsdag mer mer... eh, Vi merker ikke så veldig mye det Men vi har gratis lunsj hver torsdag Och okay. sånn har, har. Sånn har, ja. har vi sån som de alle kristen här och då har vi vad det en andakt eller söndagens text som vi blir läst upp då. På torsdagar. Ja. På torsdagarna. Riktigt, riktigt. Och vad har du gjort här idag sammen med Thomas? Jag har uh, filmat ja. ja. denne... en litet och lite där och. Filma Oslo så Det var väldigt skönt att ha du filma med. Är det väl sån en selfistång med gyroskop eller Ja, nästan. Det det, det, er, det er mobiltelefon kallas det. Nei, nei det, jeg har filmet med mobiltelefonen ja. Man bruker jo da den der et verktøy For å holde den Det er en gimbal, en gimbal Så jeg hadde ikke råd til et ordentlig mobil Eller et ordentlig filmkamera Så da hadde jeg jo et mobil Eller mobil med kamera Og da ble den, en billigere utgave. Billere utgave. Så, det er liksom mitt produksjonsselskap, det der da. Ok, mm. da sier vi takk til deg, takk. og så gir vi lyden tilbake til... Som jeg bare ordentlig. kommenterer at det stresser meg litt at du er stått og filmer med det der solbrente baghavet som er full av flass og faen, men det får nå være. Sånn er det. Det får vi løpe med. Thomas Fordhjelsen, ja. hvis man skal komme i prat med Sørlandsavisen mm. og har en god nyhet kanske eller en eh, medels eller en lokal nyhet eller eh, en en annan slags beretning. Ja. Vad man då? Då eh, slår man upp i avisen <laughs> som man får i postkassen. Hvis man är så olycklig och bor i en block eh så och och ytterdören i första taket beständigt låst så man får inte söra inte man icke får södra avisen eh så kan man gå eh, i en butik och og den helt gratis, og så blar man opp på første side, og der står det kontaktinformasjonen til alle i avisen, så da er det greieste å kontakte meg direkte, for hvis man ønsker svar, da. Så for hvis man sender en e-post til den generelle e-postadressen, så kan det være at du drukner litt i meg. Og det er såpass med trøkk, ja. Ja, det er det. Ok, men man, kanskje hvis man har et emnefelt som heter sånn uh, hestekuk på avvei, eller noe sånt, og blir den lest, tenker jeg. Ja, da jeg vet, tror jeg det blir lest vet ikke, vet ikke. Vet ikke det, kan, lest, da, nei, det er veldig mye sånt Det er veldig mye sånt <laughs> veldig my dessverre, dessverre for verden så er det mange som tenker som Steffen Det er nok det, det Så det er allerede noen som er hestekurk på vei Og som begynner å lese, Så hei, mitt navn er Edel ja. Jeg har mistet en utsikt Då rhododendronen mine Da er du garantert omtale Ok, men hvis vi, da må vi snu på det si Sånn uh, strøket skjorte Rynket allikevel Hvis det, jeg har det i det är ju så annorlunda. Det jag det jag har läst det i några avis eller torsdagsföra sen du. du känner kanske till rökena hur man vis. Så lange långa nyheter känner den det är inte den samma visen men är den på sätt och vis det. Ja, det är ja, ju ja, ja, av det samme triksene, jeg, de samma de trixena Har du hørt at Her er en konspirationsteori som jag akkurat kom på. Lokala visen finne på sitt eget stoff. Bara utpen att det kommer frams det. Kan det ske? Eh, i små på, på andra industriläran Kristiansson eh så kan sikkert, eh, men, eh, det säkert förekomma men det lite mer bra folk eh, Ja alltså vill <laughs> du vill du återvända till tiden rätt så lätt <laughs> du du jeg, jeg, nei, for at ikke när får att läsa i på princip Nei. <laughs> Nej men alltså jag har jo tagit mig själv i att uh, vara lite för lösluppen och så inte dubbelchecka alla eh uh, kilderna mina uh, Det var før. Det är det liksom. Ja, så Det är ju för så vitt man vi känner till. Man lär ju så man så man lever och uh, ganska ganska ny som karaktär sånn. ja. Det är sant. Det, men du du uh, hoppar in i det ganska med öppen blick hållta på sig och öppnar mig redaktörrollen. Du, jeg er veldig glad i å skrive, og uh, jeg, jeg, jeg tar aldri... Ja, jeg det var en artig utfordring. Ja. Mm. Veldig, veldig kult gjort. Jeg har, til, så. Å, jeg har lyst til å bidra med det jeg kan til å gjøre sånn, så god som... Har du merket noen effekt på ditt lederskap? Jeg, jeg ser på meg, altså, en redaktør... Ja, det er helt klart, ja. Du har merket det personlig, kanskje, <laughs> ja. i hvert fall. Masse oppsigelse, og... <laughs> <laughs> Hoder skal rulle. Nej Nei, Halvvis har ikke jeg noe sånn bemanningsansvar, nei. men eh, nei, det er klart eh, altså eh, jeg er faktisk den eneste som bo i Kristiansand utover alle journalistene eh, så jeg har jo det fulle overblikket så det er klart at eh, det hjelper jo mm -hmm. og så eh, har jeg eh, kanskje investert mer timer enn många andra eh fölle på. Så sånn att det det och så um, men en redaktör. Ja. er Är det liksom en daglig leder, eller är det nej, det är inte det i detalj. Nej, och så är jag ansvarig för att det på tryck. Ja. Men uh, jag har som sagt ingen bemanningsansvar, ingen ekonomisk ansvar, kun uh, Uh, økonomisk kunst... uansvarlig rett og slett ja, sørger for at uh, at uh, man har uh, noe å skrive om og at uh, som uh, det er ingen overskrifter som uh, som, uh, som kan gjøre det at du blir saksøkt eller sånne ting uh, sørger mer... for at alt, uh, alt er på stell i selve visen litt mer teamlederrolle kanskje ja så du gjør oss alle en tjeneste med at du har lånet sånn plussager og sånn helvete. Du, det jeg bruker mest tid på, det er korrekturleser, som kommer inn og ja, gir yes, stoff som det skal publiseres. Så jeg gir jo ja, på satt og vis korrekturleser fremdeles. Det har jeg jo veldig bra å høre. Jeg leste mest irriterende plussager senest uh, to minutter før du kom i døra her. Det var nemlig det at uh, Hitlers Kanye avslører sannheten om hans død. Og så er det VG+. Ja, ja. Jag har väntat i årevis på han seg til Argentina eller vad det han de fant nere. Det har vi tatt för. Hitt, altså han som het han är polischefen i Brasil. Han som het vi har hört om han. En, han döde i ja vad det är några år sedan. Han heter alltså då Hitler Mussolini De Pasto Mora eller någonting så var en polischef i en by eller en, en region i Brasil. Ja. Og du kan jo tenke deg hvor gøy de foreldrene hadde det, når de liksom skulle, av alle navn de kunne gi sitt barn, altså var jo fornavnene han fikk, var jo da de to mest kjente etternavnene du har... Det høres ut som en konspirasjonsteori. Ja, nei, han, du bare googlet opp Hitler-Mossolini-Brasil, så får du navnet på, eller så kan du se PC på <laughs> politisjefen. Han søkte seg inn i en lederrolle da. da det har ut som en sånn type sak som du uh, påstår at vi dikter opp, da vi som jobber ja. så kjem, i... Så der, der, der, kjem, der kjem en mail om den her etterpå, tenker Ja, det, det kan gå til. Hva vi gjør? Vet du hva? Thomas Vordelsen, Steffen Borgårdsen Vi er kommet til en ende, som det heter yes. Denne veisende veis Veldig, veldig kult Du takker ja til å komme Det har sett meg veldig stor pris på Det var, det var veldig gøy å høre Fint med å gå og ta alt for fort Absolutt vet, kanskje til meg en time i en gang Ja Du som hører på Har hørt på God Nyhet på Metro Sør Eller på podcast Du finner oss på Godnyhet.no Eller Godnyhet på Facebook Du kan kontakte oss på Tommy at Godnyhet.no der er kun for Ros. Ris, kan du finne en e post til Metro Sør, kan du sende det der. Ja. Rett og slett, mye sikkert takk for oss. God nyhet, podcast.